Не може стерпіти кривди, котра діється ближньому та ще й знайомому, навіть своякові. Рад пособити Хмелинському. Хоч граф Адольф – граф і свояк Христини, а Хмелинський – тільки агроном і тільки його доктора, якийсь далекий родич, але мусить бути справедливість на світі, бо без неї життя дичавіє. Це повинна і мусить зрозуміти Христина, і доктор був певний, що вона зрозуміє. Між ними від часу, як він собі купив село в її сусідстві і замешкав тут, ніяких непорозумінь не бувало. Мало того, йому здається, що між ними навіть тай ніяких немає, а є справжня приязнь, заснована на схожості, бажань, стремлінь і поглядів на людей і на життя». Графиня здивувалася, побачивши його скорше, як звичайно. «Замість Хмелинського маєте мене на обід». «А невже ж Хмелинського нема? Де ж він?» «У мене». «А що то знов за спосіб?» «Поїхав, не сказавши нікому». Доктор розказав усе як слід, не скриваючи нічого. Графиня хвилювалася, її дрібні пальці дрижали, дрижали котки затулених уст. «Знаєте, докторе, – сказала вона, – я Адольфа ніколи не цінила високо, але щоб він так забувся, того я теж ніколи не сподівалася». Йому, бабуть, здавалося, що паньківці це вже йому належать. «Ви не знаєте всього, я вам розкажу». «Знаєте?» «Ні, це навіть смішно повторювати. Він освічився мені. Він, Адольф. Ніби це йому снилося, і він мені тільки розказував такий сон». «А ви що йому на це?» «Я йому сказала, бачиш, Адольфе, які-то часом глупі і неможливі сни бувають. Знаменито. Я рад би був побачити його міну». Та на тім не кінець, слухайте далі. Не попавши в двері, він став лізти вікном. Хотів, щоб я Марійку віддала за нього, бо, мовляв, таким чином зостанеться наше гніздо родині. Чи ви сподівалися щось таке почути? Я мала намовляти Марійку, щоб вона віддалася за нього. Подумайте тільки, я. Це також ідея. Ідея безідейної людини. Я йому, розумію, це відмовила. Відослала до Марійки, і тоді він вважав, що краще їхати собі геть, і поїхав Куди? Або ж знаю куди, додому певно Поїде по родині скликати родинну нараду, бо йому все здається, що живемо за Сасів або за Марії Терези, і що я посвячу Марійку ради якогось там родинного добра, властиво, щоб обезпечити йому старість. Хай їде, я ніякої ради, ніякого присуду, крім власної совісті, не знаю. Марійка віддасться за кого схоче. Я маю надію, що віддасться за гідного себе. Це дуже гарно, графини. Кажіть мені пані, пані Христина, я прошу вас про це. «Це дуже гарно, пані, але все ж таки треба подумати над оцею родинною радою. Значиться, вони пустять в рух цілу пекельну машину, будуть шукати якоїсь правної ключки, щоб придиратися до вас. Я вже подумаю над цим, вкупі з моїм дорадником правним. А тепер треба щось зробити з Хмелинським. Він не хоче їхати до Баньковець після того, що його тут стрінуло? Як то не хоче? Кого ж він гадає карати за Адольфа? Мене?» Коли б Адольф далі тут сидів, то ще розумію, але ж він поїхав, і я навіть не знала, що між ними зайшло. Так, але все ж таки воно сталося у вашій хаті, і Хмелинський не знає, яка ваша гадка, не знає, як ви поставитеся до нього, чи не гніваєтеся, що він поперечився з графом Адольфом. Правда. Так знаєте, що ми зробимо? Я пішлю по нього свої криті залубні і напишу, що чекаємо на нього з обідом. Доктор думав хвилину, «Так буде добре, пишіть, а я скажу запрягати коні». І він вийшов. Графиня сіла при бюрку і написала, «Пане Хмелинський, дуже вас просимо, приїдьте негайно, бо чекаємо на вас з обідом. Всякі турботи лишіть у доктора в його кабінеті, він собі з ними дасть раду. До милого і скорого побачення Христина». Криті залубні повезли твою записку до Хмелинського. Доктор і графиня чекали. «Знаєте, докторе, почала графиня, – це ніби вже тут колись було. Що таке? А це й виїзд Хмелинського. Ніби було, тільки скінчилося інакше. Інші люди, інакше все кінчиться. Не було такої доброї руки, як... як котра? Як та, що перед хвилиною лист писала. Рука мусить писати те, що треба. Тім, бо той річ, а у світі, звичайно, так буває, що серце диктує одне, а рука пише друге. Чому ж вона так? Або я знаю, чому. Люди сваряться, правди, кажуть, що правдою далеко не зайдеш. Чується навіть, що брехня іноді добродійна.